Hetedik fejezet. Reggel a szultán szokása szerint kívult az erkére, hogy Aladin palotájába gyönyörködjék. Azt hitte álmodik, nem akart hinni a szemének. Dörzsölte a szemét. Talán ködbe borult a palota, attól nem látja. De az ég tiszta kék volt a nap ragyogott, semmi kétség. Volt palota, nincs palota. Magán kívül szaladott be a palotájába, hivatta a nagyvezét, Jött is, az mindjárt olyan gyorsan jött, hogy észre se vette, volt palota, nincs palota. – Mi történt, felséges szultán, hogy így korán hivat? – kérdezte a nagyvezér. – Láttad Aladin palotáját? – kérdezte a szultán felelet helyett. Az Aladin palotáját? – csodálkozott a nagyvezér. – Most mentem el mellette, azt hiszem, ott van a helyén. No, – hát erek ki az erkéres, nézd meg! A nagyvezér kiment az erkéres, szemeszáját átva maradt a csodálkozástól, mikor aztán nem kételkedhethet abban, hogy a latin palotája csak ugyan eltűnt, visszament a szultánhoz. Nos, láttad? Felség, felelt a nagyvezír. Mindig mondtam, hogy ez a palota varázslatműve volt, de felséged nem törődött az én szavaimmal. Szörnyű haragra rompott a szultán. Egy az, hogy igaza volt a nagyvezírnek, más az, hogy akadt hallandó ember, aki őt így megcsúfolja. – Hol van az áruló? – ordította a szultán. – Hagyj nyakasztatom le! – Felség! – jelentette a nagyvezért. Néhány napja felséged engedelméve vadászni ment. – Utána kell küldenünk, ő majd megmondja, hogy hová lett a palota. – Eredj! parancsolta a szultán. – Harminc lovas küldj utána, kötözzék meg, s hozzák ide az én színem elé! A lovasok mindjárt elvágtattak, de alig értek ki a városból, szembe találkoztak aladdinnal ki éppen hazatérőben volt. A lovas csapat vezetője hozzátelepedett, nagy tisztelettel jelentette, hogy a szultán igen óhajtja őt látni, és ezért küldötte őket elébe, hogy felkísérjék a palotájába. Aladin semmi rosszat nem sejtett, nyugodta a lovagolt előre. Amikor a város kapujához értek, a lovas emberek közrefogták. Aladin herceg, szólt a csapat vezetője. A szultán nagy sajnálatomra azt parancsolta, hogy tartóztassuk le. Neved rossz néven, de nekünk teljesítenünk kell a szultán parancsát. Aladint igen meglepte ez a beszéd, hogy nemikor ártatlannak érezte magát, de nem állott ellen, leszállt a lováról. Hát, teljesítsétek a szultán parancsát, bár mondhatom nektek, hogy sem a szultán, sem az országa ellen semmit sem vétettem. Hosszú, vastag láncot vetettek Aladin nyakába, megkötözték a kezét, és egy lovas ember a lánc végénél fogva vezette a városon végig. Bezzek, hogy kicsődült a nép az utcára, mert hogy igen szerették Aladint, akinek kardja volt, kardot rántott, akinek nem volt kardja, követ kapott fel, s úgy kísérték a lovasokat. Szitkozottak, fenyegetőztek. Alig tudtak Aladdinnal a lovasok besúrani a palota kapuján. A szultán az erkélyen várta Aladin. Ott volt a nagyvezér is, ott volt már a hóhér is, és se szó, se beszéd, azt sem kérdezte, hogy mi történt a palotájával? Szörnyi haragjában intett a hóhérnak, hogy vágja le Aladin fejét. A hóhér leszette a láncot Aladin nyakáról, letérdepeltette, aztán bekötötte a szemét, kihúzta a kardját, háromszor megforgatta a levegőbe, s várta a szultán parancsát, hogy mikor sújtson le. Ekkor azonban a nagyvezér észrevette, hogy a tenger nép zúg, zajong a palota körül, létrákat támasztottak a fal mellé, sokan fel is mástak, köveket dobáltak az udvarba, s megfenyegették a szultánt, hogy életével lakol, ha Aladint megületi. Felség, mondta a nagyvezér, fontolja meg a dolgot, a nép ostromolja a palotát, és nem állok jót felséged életéért. Ostromolják a palotát, ordította a szultán. Ki haza vakmerő? A nép, felség, a nép! Megijedt a szultán a tenger nép láttára, intett a hóhérnak, hogy csak dugja hüvejébe a kardját, és kihirdette a népnek, hogy Aladin szabad, nem lesz bántódása. A nép lecsendesült, eloszlott. Aladin pedig, mikor a kendőt leoldották a szeméről, feltekintett az erkére, és elérzékenyülten kérdezte. Ó, felség, hát mi bűnt követtem el én, hogy halált szálltál nekem? Mit követtél el, te hűtlen? Még nem tudod? Jel fel, mindjárt megmutatom! Aladin fölment az erkére. Nos, fölmet rá a szultán, mutasd meg, hol a palotád! Aladin úgy megdöbbent, mikor palotájának csak a helyét látta, hogy egy szót nem sok, annyit sem tudott szólni. Hol a palotád, hol a lányom? ordította szultán. Felség, szólalt meg végre Aladin. Nem tagadom, a palotám csak ugyan nincs a helyén, és nem tudom, hogy hol lehet. De arról biztosíthatom felségedet, hogy semmi részem sincs az eltűnésben. Hogy hová lett a palotád? mondotta a szultán. Azzal nem törődöm, de ha a lányomat elő nem teremted, a fejedet levágatom értette Értetted-e? – Felség – válaszolt Aladin. – Adjon nekem negyven nap haladékot, s ha ez alatt nem hozom a lányát, szavamat adom, hogy a fejemet felséged lábához teszem. Vágassa le! – Megadom a negyven napot – mondotta a szultán – de ne hitt, hogy haragomat elkerülheted. Akárhol leszel, megtalállak, s halálnak halálával halsz meg.